Boas tardes, señoras e señores aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM e teñen en conta que isto é Galegos Novais de Radio San Boi. e temos, pois xa preparado por aí algo de música para podermos, pois entrar facendo xa esa salsa que solemos facer des eh, antes de comenzar con cualquiera convidado saludar a todos nuestros oyentes, eh, bienvenidos eh, eh, son dos oreñas de radio en galego que queridos oyentes vamos a intentar eso darles información, novedades eh, aparte de, de todo pues adubiar todo esto con música que como uh -huh. solemos hacerlo, veín. Y eh... Así que, moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, boa tarde querido. Eh, estamos aquí entre Xulio e eu armando eh facendo este programa. Así que eh vamos escoitar un pouquiño de música para entrar en esa dubio. on top. Cuidado coa Carolina Que vende con o cerrado Cuidado coa Carolina Que vende con o cerrado A saia da Carolina Arde un meiro de mato A historia da Carolina Bueno, con esta música danos pe para recibir a nosa amiga Marta uh -huh. Marta Ulloa Marta é eh, da plataforma Ulloa o Viva Sí e, entonces vamos a hacer a Eh, recibila con Agarimo. Muy buenas tardes, Marta. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Tienes la uh, voceira do, da, de esa plataforma que está trabajando para que Ulloa siga viva. Exactamente. Vale. <risas> Bien vida, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué, ¿en qué consiste ese trabajo de la plataforma? Bueno, pois, pues, eh, eh, a plataforma nace e despois de máis de un ano, casi dous anos, pedindo información sobre un proxecto que se queren instalar aquí na, na nosa comarca, uh -huh. eh, do que non sabíamos nada. Uh -huh. Entón, bueno, pois, pues, o que fixemos foi no momento en que salió a prensa que ión, naquel momento, facer unha fábrica de teas aquí na nosa, na nosa contorna, foi eh, facer unha xuntanza e invitar a... A Altri, por supuesto, a Xunta de Galicia e o Concello de Palas, a que nos viñeran a un pouquiño en que consistía ese eh, esa nova fábrica, no. A Xunta uh -huh. nos veo, a Entri tan mm, eh, o Concello sí que si sí que veo en ese momento, bueno, pues en da momento era unha fábrica que, que iba a ter unha extensión de 20 hectáreas dentro de unha finca privada e que iba a facer eh, telas. Hm. Mm. Un ano despois, pois, o proxecto foi cambiando, enterándonos sempre a través dos medios de comunicación, pedindo información a Xunte e a Altri que nunca nunca nos deron. En novembro de 2023, o director Buruno da Pena dá unha, unha entrevista de radio, donde xa explica que realmente será unha fábrica combinada. Por un lado, unha fábrica de celulose soluble, e por outro lado, unha de liocel. Mm. Que, bueno, que non hai outra no mundo con estas características, e aí foi donde levamos xa o primeiro gran susto. Despois do proxecto de, de captación Que, que saliu antes do, do actual estudio de impacto ambiental E aí xa vimos que, o que era realmente non Que pretendía facer 400.000 toneladas de celulosa Que é 200.000 de lioce loano O consumo de agua Que falamos de 46 millóns de litros o día Con un vertido de 30 millóns de litros o día E a extensión Pasamos de 20 hectáreas a 366 Carai, carai Entón, este foi Así, intentei facer un desunido un pouquinho para que sepades como chegamos hasta aquí, porque logo de, de un ano e medio sin que ninguén nos informara de nada, eh, cando saliu a captación e eh, vimos eh, de que estábamos falando, foi cando se decidiu eh, formar a plataforma. Ajá, o xa sea, que nos vimos totalmente indefensos, eh, sin ningún tipo de, de ajuda por parte da administración pública, e eh, nos quedou outra que facer unha plataforma de vecinos para intentar pues, frejear este disparate. Vaya, por Deus. A verdade é que o traballo que estás a facer é polo menos concienciar as persoas con respecto a, ese, a esa proposta que en realidad aínda non está mm, aprobada, digo eu, ou polo menos no, no, a, informa no, no. a información que temos é que, que non, non, non, non, non, non, non se pora en marcha, de quero dicirse, non? Claro, eh ahora o que salió foi o estudo de impacto ambiental, eh foi onde estamos vendo realmente qué impacto va a tener esto na, na nosa comarca, ¿no? Mm. Eh, pois pues esa parte do consumo de da auga, estamos mm. falando de que vamos ter unha perda importante na, na calidad calidade do aire porque esta é unha macrocelulosa claro. eh que bota 8730 kilos ao día de gases contaminantes. Caraí. Cole para Eh, claro, eh, este propio estudio que presenta a empresa non teñen en conta nisiquera a orografía da zona mm. nin donde, vai, donde se vai condensar a auga, nin donde vai haber negros non, non tiveron absolutamente en conta nada en canto as personas que vivimos aquí mm. as 300-36 hectáreas que precisan, o que pretenden facer é expropiar os veciños porque resulta que a xunta mm, otorgou o apelido de proyecto Industrial Estratégico en 2022 Sí. Esto puise é un apellido que é unha apisonadora non, que claro. pasa por encima de calquera outra lei, uh -huh. ou de calquera outra norma. Uh -huh. Entón, entre outras cousas, permítelle poder expropriar aos veciños, o sea, unha empresa privada vai expropriar aos veciños as súas fincas que iran ou non, uh -huh. que ahora son terrenos rústicos que non poderían implantar nin, nin ningún tipo de edificación sí. para poñernos unha celulosa combinada cunha fábrica del liocel de 360 hectáreas Carai, a ah, o, o, o demo, o que acabamos de de saber o bueno, o que está des, eh, tendo coñecemento é eh, que precisamente hai un impacto fora de serie con respecto non somente ao, ao espazo, que tamén mm -hmm. é un espazo, digamos, mm -hmm. ou polo lo menos o lauduyo, no, pois é un espazo protexido en, en en realidade. Sí, ye, ye, sí ye... realmente A, a finca onde van colocar a fábrica eh, xa foi proposta pola propia xunta pa, pa engadir a Red Natura. Sí, Pero uh -huh. a canalización que se fai eh, de 12,5 km atravesaría directamente Red Natura sí, con sí. tres plantas endémicas estrictas. Un suelo que ten una, una, unos altos niveles meditais pesados. Sí, o que uh -huh. fai é que podan vivir estas plantas que non viven en ningún outro sitio. Claro. Entón, o suelo e a zona Non é unha zona calquera, é unha zona que ten unhas características, ten unhas características únicas. Mm. Bueno, Nos sempre decimos que dentro da de Ulla eso sería Doñana. Sí, sí. unha zona protegida bueno, para parte de iso o que si que, sí, que hai que ter moi claro é que eh, vosotros como plataforma tendesvos que apoiar de todos os xeitos con, con políticos ou polo menos con, con persoas que, que defendan a, a vosa proposta porque en, que, claro. que, precisamente en, en Europa, é dicir na Europa na comunidade económica europea porque o diñeiro para, para eso virá parte del de, da comunidade económica europea eu creo que a comunidade económica europea aínda que secha con pa cartos de de non sei que generation non sei que, pois, pois ese diñeiro non creo que, que se poida empregar en zonas eh, digamos de, de certa protección natural uh -huh. Claro, a ver, nós entendemos que este proxecto non cumple, non cumple ningun dos criterios da Unión Europea, non cumple polo consumo de auga cando nos estamos eh, levando cada día máis sustos debido ao cambio climático, porque eh, vos aí sabedelo moi ben, pero aquí en Galicia hai anos nos que temos restriccións de auga tamén, isto xa chega tamén a Galicia. Entón, claro, estamos falando que no alto ulla van se coller... 46 millores de litros ao día e devolver 30 con a contaminación en nitratos altísima. Pero é que non, nos estamos situados no Alto Ulla. Despois hai 11 concellos que beben do, do Alto Ulla e a Oga acaba na ría da Arousa. Non é un problema só da Ulloa, sino que é un problema de todo Galicia, porque atravesa Galicia. Mm, mm, mm. E, entonces claro, nos entendemos que... Eh, isto vai en contra do, do que está proponhendo agora Europa de que hai que proteger a biodiversidade de que hai que cuidar a auga porque claro, esta fábrica alimenta de eucalipto mm entón, pois, eh, volvemos ter o problema do monocultivo de eucalipto, que todos sabemos que son plantas pirófitas, que non, me, non medra nada debaixo do eucalipto, mm -hmm. entón, <risos> é un problema detrás de outro problema, non? Sí, sí, e ademais, é iso en a semente de, de, de mueños que hai por aí, non? Exactamente. Que, que, en realidade, pois, pues, tamén, tamén contaminan a zona tamén. É tanto, Uh -huh. Sí, sí, sí, sí, sí, pero bueno, esto eh, é unha cousa que non eu non o compararía con ningún outro proxecto, polo menos que eu recorde, porque aquí estamos falando de ocupar 366 hectáreas uh -huh. atravesar eh regnatura con 12,5 km, facer unha fábrica a 2 km, algún con 7 km no uh -huh. Camiño de Santiago, uh -huh. con unha chimenea de 75 metros de alto, uh -huh. emitindo mil 730 kilos de gases contaminantes ao día. Eh, claro, ¿cómo vai, eh, o día claro como vai sobrevivir omini de santiago con esto al lado por lo menos ese tramo. Sí, exactamente sí, sí. aparte de, de, de uh -huh. eso o, o, o que as augas que él Bueno, devolven, pois uh -huh. non sei que depuración podían ter para que se poidan outra vez a empregar que, uh, de A ver, que eles ao que poñen o seu proxecto, sobre todo preocupanos os, os nitratos claro. a contaminación por nitratos e, e o, os grados nos que sale, porque según o seu proxecto, devolves ao río con 27 grados a 27 grados, según o seu estudo de impacto ambiental então claro, eh, eses nitratos todos que botan o que fan é que as plantas medren ajá, e quiten o oxígeno da auga. entonces o, o, o que vai provocar é que outra, outros animais non dean vivido, os peixes non dean vivido nesa auga, porque se si non leva o non han vivido. Claro. Despois, toda esta contaminación de nitratos o que fai é que medren as cianobacterias. Mm -hmm. que, eh, claro, despois estamos falando das traídas dos concellos que beben do río Ulla que sí. para as casas. entonces son que van ter que cambiar as depuradoras ou van que que las de alguna maneira, porque que, que calidade de agua lle van dar de beber á xente. Uh -huh. Madre mía. Uh, uh, un... E despois acaba na ría da Rousa, nada máis e nada menos, unha das rías máis produtivas do mundo, xa non de Galicia, nin de España, do mundo, uh -huh. que lle quitan un aporte de 16 millóns de litros de auga dulce o día, uh -huh. e máis fan que a contaminación que xa ten veña menos diluída, E, a, e aumente a contaminación. Vale. Eh, eu queria xe preguntar, veu algún algún responsable ou alguén da Comunidade Económica Europea? No, de feito, vamos nos a semana que ven vale, o quede vale. ou ah, desapego. Eh. Bueno, bueno, pues entonces estades en bon camiño, querer decirse que no, ¿eh? que esa reivindicación lógicamente ten que ir por aí, porque en realidade os únicos que poderán facer forza son precisamente a Comunidade Económica Europea que que vale. Bueno, aí aí temos unha duda porque non sabemos se si realmente a Comunidade Económica Europea directamente non vai a asignar os cartos ou os asignaría a España, e sería o Ministerio de Industria o encargado uh -huh. de encargarse de que ese proxecto xe válido. Uh -huh. que, que vais a hacer a Comunidade Europea despois? Bueno, pois pues, se o proxecto finalmente non cumple Sancionará a España Cunha moita uh -huh. Entón, mm, temos que parar En Europa, o sea, en Bruselas E tamén o temos que parar dentro do Ministerio de Industria Claro Vanda man Banda. Ahí, pues, eh, Nos estamos facendo moita forza Porque os consellos eh, Donde ten representación o PSOE estánse posicionando en contra A deputación de Lugo posicionouse en contra Que é do PSOE Então falta ese posicionamiento claro Do PSOE uh -huh. de Galicia e do PSOE nacional De, uh -huh. de parar este espolio Por favor uh -huh. E ecologistas, ecologistas tamén galegos tamén poderán facer un poquinho de, sí. de forza a, a apoyarse con vosotros Por certo, sí, entón sí, sí. as accións que tendes previstas a primeira é ir a Europa é, ou se ir a Bruselas, sí. non? Si, sí, vamos ir Tamén fixestedes alguna que outra reunión é, é, é, tamén manifestación, non? Mira, a manifestación ainda non fixemos porque agora mesmo estamos centrados hasta o día 17 nas alegacións porque ainda se bella, poden bella. presentar alegacións hasta o día 17 de deste mes vale, uh -huh, entón, uh -huh. no que nos centramos foi en informar eh, a cantos máis veciños mellor, facendo eh, mesas e xuntanzas con, uh -huh. con expertos en, todo, en toda esta materia que puderan explicarles aos veciños en que consiste este proxecto uh -huh. que entendan eh, cal é o impacto real E, por outro lado, estuvemos reuníndonos con políticos da zona para que apoyen esta causa, independentemente cor, da cor política, porque muy bien, muy bien. ninguna persona, ni ningún vecinho que viva aquí, é entendible que este a favor de isto. Eso dá igual ao teu color político. Está ben, está ben. Marta, unha cosa que che quería decir Tendes alguna fórmula... Es decir Sabes que nestas situacións polo, xe, polo xeral pídense asinaturas, eh, firmas, uhum. para poder... Apor, a, a por aportar ideas e ao mesmo tempo tamén eh, aprobar a vosa proposta ou polo menos, non sei, presentar algún tipo de escrito que, que, que este avalado por firmas, asignaturas de, de persoas que se sí. poidan aderir ao vosor demanda, non? Mira, nos, agora mesmo e eh, para que te fagas unha idea, a plataforma nace en xaneiro deste ano, uh -huh. entón te, temos moi pouca vida, estamos claro. moi centrados nas Alegación. Alegacións. Eh, temos un correo que é plataforma ou yo viva arroba gmail, donde se nos pode escribir con todas as ideas, axudas o, o que sea. Eh, tamén para facerse o socio da plataforma. Témolo todo posto en redes. Uh -huh. eh, unha vez que se pase o, o plazo de alegacións que cheguemos a informar a todos os concellos, desde o Altoía hasta a Ría de Arousa, faremos unha xuntanza con representantes de todos os sitios con nosos propios socios e eh, con calquer persoa que queira acudir, para ver como plantexamos a primeira movilización e como facemos esa recollida de firmas Eso. porque temos, temos outra data importante que é o 21 de maio o 21 uh -huh. de maio vamos ao Congreso reunirnos con todos os grupos políticos para uh -huh. que escolten de danosa voz por que motivo estamos en contra deste proxecto Sí. Bueno, pero se si si esa reunión vai avalada de, de sinaturas ou de, de, dunha, carta, dunha carta que, que está apro aprobada por pola plataforma pero tamén eh, asinada por moitísimos socios e moitísimas persoas a, que se adiren a esa bolsa proposta sí, sí, sí. pois, pues, lóxicamente, cando menos, eh, estar, ser, ser, ser, será máis escoitada digo, máis avalada, non? Sí, exacto, agora mesmo que se está facendo eh, presentando mocións nos concellos para ver que concellos están a favor sí, e que uh -huh. están en contra uh -huh. Uh -huh. hasta hasta o momento non hai ningún solo conselho no que se presentaran as mocións que salira a favor. Uh -huh. Temos o Concello de Medida en contra, Santíso en contra, Vila de Cruces en contra, Láncara en contra, Rianxo en contra, Arzúan en contra, Sarri en contra, Tabada en contra, e a Golada que eh, salirá previsiblemente ahora no pleno da, das 5 da tarde de hoxe. E tamén, hai que pedir os da Ría que... que... Eh, exactamente, claro, que somos os primeiros Por ahora, o único que fixo, que fixo esa moción foi Rianxo, que xa se posicionou en contra, que, según vayan entrando nos plenos que teñan brevemente, pois eh, iránse posicionando entendemos que todo en contra, porque Rianxo, por exemplo posicionou-se en contra tamén co apoio do Partido Popular, do Concello Bueno é eh, eh, importante porque Altri parece ser que xa está facendo daño precisamente en Portugal e eh? se si ven a facelo aí, pois imagínate tú o, o, o desastre claro, que, aquí, que, que se representaría aquí Claro, aquí falamos dunha, dunha captación de auga que o Riú ya non ten Hmm. Se, fale, falamos dun números Se les presentan un números que básicamente é deixar seco o río, pero deixalo seco na, par, na parte alta. Claro, entón oh. non hai auga para os restos. Hombre, eso aparte de deixalo seco quere decirse que, que bueno, pois pues, o, o río quedaría sin, sin, sin, sin corrente, non? Exactamente. exactamente, o caudal baixaría moito e a maior esa auga que che queda é unha auga sin vida. Exactamente o peor, peor que un encoro porque os encoros por lo menos obrigánlles a ter unha un mínimo caudal de, de saída e aí poo que este, este proxecto non ten un péz nin cabeza porque non existe en todo Europa en toda Europa unha celulosa que este ao lado dun río con tan pouco caudal o, sea, o normal é que estea con 20 veces máis caudal. Hmm. Claro, claro. Então, eh claro, eh, el xea opoñese ao seu propio proxecto que veñe para o río Ulla e non para para Auxil, por exemplo, porque eh ou para o Miño, porque este é un río que eh, as competencias son autonómicas, é moito máis fácil pois que a considera a Xunta todo o que precisen que a nivel nacional uh -huh. ou internacional. Eh uh -huh. además escríbeno. Porque aquí Oli. falamos entre de altri, pero isto é Green Fiber que emite esta concesión, que é 75% Altri, 25% outra empresa que se chama Grinalia. Ah. Quén temos dentro de Grinalia? Pois a ex-conselleira de Medio Ambiente é da Xunta e de Mar Familia. E é, quén apoia todo este proxecto? Pois a Petre Blanco, a consultoría de Petre Blanco. Oh, cada boi. Tela marinera esténdese aí para poder exacto. traballar, a verdade que... Pero, e agora, agora mesmo, tendes moitos socios? Sí, sí, agora mesmo... Eh, nós traballamos de dúas maneiras Ou se asocian eh, Outras asociacións mm. Como pode ser, por exemplo, o grupo de consumo Careón, ou, ou, bueno, calquer outra E despós temos os socios numerarios Que eh, se asocian de maneira individual uh -huh. De maneira individual eh, Fai máis ou menos Unha semana que pasamos dos mil socios Ajá. Non sei exactamente ora Tanto serían E despós están, eh, se tuveramos en conta Os socios que se agrupan dentro das asociacións Eh, teríamos que sumar 4.000 y pico más. Mm, uh -huh. moi ben, moi ben. Bueno, vai vai por un claro, eh? bon camiño esa sí. reivindicación ou por lo menos esa posta en valor para que a xente, porque, bueno, as persoas se den conta de que eh, do, do que se ven en riba, non? Porque en realidad de, claro, de momento aínda non aínda non está Aquí temos varios, varios puntos, por un lado está o tema medioambiental, por outro, tem, por outro lado socioeconómico, porque este proxecto non pode convivir con outros proxectos que xe existen nesta zona, e despois temos o tema da saúde. Sí. Claro. Sí, sí. Entón, bueno, son tres es... temas muy importantes E eles alegarán que serán moitos postos de traballo E outras historias Ah, bueno, pero... eh. sí, sí, bueno. Pero que... empezaron, empezaron con 2.500 mm. eh, después baixou nos 60 a 1.500 Logo eh, baixou o propio Altri A empresa, cando veo aquí dice que serían 500 postos Pero a súa depuradora de, de, de dentro da fábrica ten capacidade para 200 habitantes equivalentes, que serían para un 170 personas. Entonces, bueno, pues menudo, pues, menudo, por ahí van os números. Menos menos atrapallada. De sí, sí, sí, sí. Exacto. Bueno, pues o, o a xente de Arousa e os arredores teñen que um, teñen pues, que moverse, apo sí. apoyarse con vosotros, e eh, eh, dar dar vos o, o beneplácito para que vosotros teñades eh pues, eh, ese apoyo que es imprescindible para que no se ponga en marcha. ¿Algún sí, sí, no a, algún, algún partido político, Clarima? Sí, eh, BNGA ya se posicionó en contra, mm -hmm. también una reunión con Podemos y Consumar, que también ah. están en contra. Oh, Actualmente hombre. temos os tres partidos Un contraseado proxecto Os sindicatos tamén teñen que poñarei Un, eh, un graninho, un graninho Sindicato por agora eh, A CIGA que xa presentou alegacións E eh, tamén temos eh, o sindicato Labrego evidentemente Porque isto vai en contra de todo rural sí, sí, sí, sí. E eh, eh, despois todas as asociacións Como Greenpeace Ecologistas en Acción E as mulleres rurais totalmente, está tamén, que, hai que lle dicir á nosa amiga eh, a Ana Vila Portomeña, ¿no? ah, que, sí. que que se <ríe> sí, ahí, sí, sí, que é a presidenta <ríe> das mulleres rurais, non? <ríe> eh, xa temos na noite, xa temos na noite. xa vin me, pare, me parece que vin, hai nun, unha pequena a, a un grande amigo nos un tal Xurxo Souto que tamén Exacto, tamén toco o corno tamén toco o seguro que si non é berrando ou chillando polo menos tocando o corno exacto sí, sí, sí. <risas> bueno, unha cousinha que vos queri que queria recordar sí, para sí. todo mundo que nos estea escoitando é que nas redes sociais temos modelos de alegación que aínda uh -huh. se poden presentar as teorías de xacete dende calquer sitio de España a sede poden se uh -huh. presentar é, queremos que deseja uh, o primer golpe na mesa para dicir hai tantas alegacións, hai tantas personas que non estamos de acuerdo vale. uh -huh. Plataforma Entonces, Ulloa Viva arroba punto com, ¿no? sí punto eh, tanto en Facebook como en Instagram eh, podeis encontrar as alegacións descargalas eh, e presentalas uh -huh. Ben po, ou mandando un correo directamente sí. aí otra vez, Plataforma Ulloa Viva arroba gemel com, que aí tamén vosotros podedes facilitar información directa, non? Si sí. Oh, todo o que precisas. Moi ben. Marta, que estaríamos falando todo o tempo contigo, bueno. que a, a radio sabes que temos espacios para poder eh, <risas> disfrutar contigo. que que nos fai eh, unha verdadeira ilusión poder falar contigo e comprobar que esta loita e nós outros apoiamos todo o voso traballo. De verdade que che, agradecemos moitísimo a túa comunicación e voltaremos outra vez a comunicar contigo para que na, na, na radio que tamén facemos os sábados poidamos Recibida a túa información. Moi ben, pois pues, moitísimas gracias a vos por darnos destes minutos e eh, eh, que se coñeza máis neste caso. Moi mm. ben, e tanto, para iso estamos. Moita sorte, nós no somos talismán, polo tanto mm, que saibas sí. que teredes <risa> tered moito éxito. <risa> vale, moi ben. Pues, moitísimas grazas. Ben. Tu cuidado. <risa> ser un imeto e sina ser un mulher que un dado para vocês, nasci amor antigo do que que Inês, tu queria jogar com riso toda a minha insensatez, que é porque ter crias comigo e agora conto com três a saia da Carolina nunca aqui teve um cabide eu ando bem calçada, vai perguntar ao David, debaixo do meu hoodie não gosto de dar nas vistas, cancela as minhas entrevistas, eu tenho sardas espalhadas como grãos de areia pedem tem uma canção, eu tenho uma mocheia avisa o lagarto que eu os mago com o pé, não há tempo para rastejos enterradas terra de jacaré. não há tempo para bocejos quando o dia me chama, eu vivo